Буремний перевал Емілі Бронте Розділ 12 Поки місі Забелла Лінтон блукала парком і садом, завжди мовчазна і майже завжди у сльозах, і поки її брат замикався на самоті з книгами, яких навіть не розгортав, змучений, як мені здавалося, потаємним таємним сподіванням, що Катрина розкається у своїй поведінці та прийде до нього, вимолюючи прощання і примирення, а та вперто постилася, Певно, маючи на думці, що Едгар під час їди давиться кожним шматком через її відсутність, і лише гордощі заважають йому припасти до її ніг, спокутуючи провину, я поралася собі в хатніх справах, упевнена, що у стінах Кренджу лише одна людина лишалася при здоровому гузді. І це ніхто інший, як я. Я не гаяла часу на тебе втішати міс чи мовляти мою пані і не звертала надто багато уваги на зітхання хазяїна. Що жадав почути хоча б ім'я своєї леді, якщо не міг почути її голосу Я вирішила, що вони якось та порозуміються І хоча це була довга історія, я з радістю бачила, що хмари потроху розсіюються Принаймні так мені здалося спочатку Місіс Катрина Лінтон на третій день відімкнула двері своєї кімнати І зажадала поновити запаси води у спорожній лікаравці та вглеку а також попросила принести їй миску вівсянки, бо вона, здається, помирає. Я вирішила, що це говориться для Едгара. Мені щось не дуже вірилось у таке страхіття. І я, лишивши це на власній совісті, віднесла їй чаю з грінками. Вона з пожадливістю накинулася на їжу і пиття і, відкинувшись на подушку, знов почала стогнати, судомно стискаючи руки. «О, я помру!» – скрикнула вона. Бо всім до мене байдуже. Краще б мені було не їсти. Через деякий час я почула її бормотіння. Ні, я не помру. Він тільки зрадів би цьому. Він взагалі не любить мене. Він не буде за мною тужити. Ви чогось бажаєте, мем? Спитала я зовні досить, лишаючись спокійною, проте звернувши увагу на її змарніле обличчя і дивні поривчасті рухи. «Що робиться незворушне створіння?» – спитала вона, відкинувши з блідого чола своє густе сплутене волосся. «Впав у летаргію чи вмер?» «Ні те, ні те», – відказала я. «Якщо ви маєте на увазі містера Едгара Рінтона. З ним, я гадаю, у Сагараст, хоч він і віддає своїм ученим заняттям більше часу, ніж зазвичай. Весь час сидіє зі своїми книжками, бо немає іншого товариства». Я б не стала так говорити з нею, якби розуміла, в якому вона стані, та я не могла позбутися думки, що її недуга є почасти удаваною. Сидить з книгами, збентежено скрикнула вона. А я вмираю. Я на краю могили, Господи, та він хоч знає, як я змінилася? Продовжувала вона, втупивши погляд у дзеркало, що висіло навпроти неї на стіні. Хіба це Катрина Лінтон? Він гадає, це просто вередування чи гра, з мого боку Невже ти не можеш йому сказати, що це страшна правда? Нелі, поки ще не пізно, мені треба дізнатися, що він відчуває насправді І тоді я зроблю свій вибір між цими двома І тоді? Або відразу ж помру з голоду Хоч це не буде покаранням для нього, якщо він такий безсердечний Або одужаю і покину цей край Ти кажеш правду про нього? Дивися, не збреши мені Йому справді байдуже що зі мною? «Чому ж, мем?» – відповіла я. «Просто хазяїн і гадки не має, що ви не здужаєте. І, звісно, він не підозрює, що ви збираєтеся вмерти з голоду». «Ти гадаєш? А ти не можеш йому про це сказати?» – мовила вона. «Переконай його, скажи, ніби це ти так думаєш. Скажи, що ти впевнена, що я це зроблю». «Ви, певно, забуваєтеся, місіс Лінтон, докинула я. Ви ж за петитом поїли дещо сьогодні ввечері. А завтра побачите, що це вам пішло на краще. Якби тільки я була впевнена, що це вб'є Едгара, перервала вона, я вбила б себе одразу ж. Ці три ночі були просто жахливі. Я не склепила очей. І, Боже, як я мучилася. Мене мучать примари Нелі. То мені починає здаватися, що ти мене не любиш. Як дивно. Я думала, що хоч люди ненавидять, та зневажають одне одного, вони не можуть не любити мене. І за кілька годин ці люди обернулися на моїх ворогів. Оці! Ті, хто зі мною поруч. Як страшно зустріти смерть в оточенні їхніх холодних облич. Ізабелла з перелякою огиди боїться навіть зайти до кімнати. Це ж так страшно! Дивитися, як помирає Катрина. А Едгар урочисто постане поруч, щоб бачити, як усе скінчиться. А потім закличе всіх подякувати Господові за те, що відновився мир і спокій у його домі і повернеться до своїх книжок. Вім я всіх, хто має хоч якісь живі почуття, скажи мені, як він може сидіти за книжками, коли я вмираю?» Для неї було нестерпне моє зауваження про філософську відчуженість містера Едгара Лінтона. Вона всовалась у ліжку, її болісне зачудування потроху переходило у напад божевілля – вона роздерла зубами подушку, потім взвелася на ліжку, вся палаюча від жару, та наказала відчинити вікно. Була середина зими, дув, сильний північно-східний вітер, і я відмовилася. Постійна зміна виразів на її обличчі та миттєві перепади настрою почали лякати мене. І нагадали про її колишню хворобу та застереження лікаря, що її не можна суперечити. Хвилину тому вона шеленіла від люті. А зараз, підпершись рукою і, не заваживши на мою відмову їй скоритися, вона, мов мала дитина, знайшла собі розвагу у шкоді, висмикувала пір'їни із щойно дірок та розкидала їх на ліжку. Її думки перескочили на інше. «Оце індичі перу», – бурмутіла вона до себе. «А це від дикої качки. А це голубини». «Еге, то вони напихають подушку голубиним пір'ям». Це дивно, що я не можу вмерти Дозвольте мені розкидати його по підлозі, коли я ляжу Оце беру курібки А це... Я його впізнаю з тисячі Це чайки Гарна пташка Пам'ятаю, вона кружляла в нас над головою у вересовому полі Хотіла швидше дістатися свого гніздечка Бо хмари нависла над вершиною пагорба І відчувала, що збирається на дощ Цю пір'єнку підняли з землі Пташку ніхто не підстрелив Ми бачили взимку її гніздо Повне малих скелетиків Гідкрів поставив серце над гніздом І старші наважилися підлетіти Я попросила його Хай пообіцяє, що ніколи не стрілятиме в чайку І він не стріляв Ой, ще одне Неже він застрілив моїх чаю, кнелі Є хоч одна червона пірніна Дай глянути Покиньте ви ці дитячі витівки Перервала я Потягла до себе подушку і поклала її дірками до простирадла. Бо Катрина витягала з неї повні жмені пір'я. «Лягайте, заплющіть очі! Ви марите!» «Оце безлад! Натрусили пір'я, наче сніг іде!» Я ходила кімнатою, збираючи пір'я. «Нелі!» – сонно промимрила вона. «Я зараз бачу тебе старенькою, така скоцюблена, сива. Це ліжко, печера чаклунки біля Пенінстон крегу І ти збираєш чортові пальці, щоб украсти молоко в наших корів. А коли я підійду ближче, удаєш ніби це цепрядиво. Отакою ти будеш через 50 років. Я знаю, зараз ти не така. Ні, я не марила. Ти помиляєшся. А тобі я вірила, що ти справді стара відьма і що я справді на Пенінстон крегу А я ж бачу, що зараз ніч... І дві свічки горять на столі, і від них чорна скриня сяє, мова гад. Чорна скриня? Де ж вона? – спитала я. Вам щось наснилося? Під стіною, як завжди, – відповіла Катрина. Вона справді яка чудна, Я бачу в ній чиясь обличчя. Тут нема ніякої скрині і не було ніколи, – мовила я і знову сіла на ліжко, відхиливши запону, щоб придивитися до неї. «А ти хіба не бачиш обличчя?» – спитала вона, спрямувавши на дзеркало суворий погляд. І що б я не казала, мені не пощастило їй переконати, що то лише вона сама. Тому я встала і запкнула дзеркало хусткою. «Воно все одно там», – наполягала вона злякано. «Воно вирухнулося, хто це? Сподіваюся, вони не вирізуть, коли ти підеш. О, Нелі, тут привиди! Я боюся лишатись сама!» Я взяла її за руки і попросила заспокоїтись, бо вона здригалася не в змузі відвести від зеркала зачудовані очі. «Тут нікого немає», – переконувала я. «Це були ви, ви самі, місіс Лінтон, ви ж знаєте». «Я сама?» – видихнула вона. «І годинник б'є північ. Отже, це правда. Який жах!» Вона вп'ялась у простирадло і затулила ним очі. Я хотіла нишком прослизнути до дверей, аби покликати хазяїна, та мене змусив повернутися відчайдушний крик. Хустка злетіла з дзеркала. — Та що за лихо? — вигукнула я. — Ну чого ви сполошились? Отямтеся! Це ж скло, дзеркало! — Місіс Лінтон, і ви бачите в ньому себе, і мене з вами поруч! Здригаючись усе нашорошена, вона міцно тримала мене, та вираз жаху поступово зникав із її обличчя. Бліді щоки спаленіли від сорому «О, Боже, я думала, що я вдома!» – зітхнула вона «Думала, ніби лежу у своїй кімнаті у беремному привалі Я слаба і не тямлю себе!» – і застогнала мимоволі «Не кажи нічого, просто посидь зі мною поруч! Я боюся заснути, сни мучать мене!» «Сон піде вам на користь, мем!» – відповіла я і, сподіваюся, ці страждання застережуть вас від спроби замучити себе голодом. «О, якби я лежала у своєму ліжку в старому домі!» Продовжувала вона з розпокою, стискаючи руки. «А цей вітер! Як він шумить у ялинах! Дай мені його відчути! Він приходить звідти, з вересових полів! Дай вдихнути його хоч раз!» Щоб її заспокоїти, я на кілька секунд відчинила шибку. Влетів холодний порив вітру. Я причинила вікно і повернулася на місце. Вона тепер лежала тихо, її лице було залите слізьми. Тілесне виснаження зломило непокірливий дух. Наша палка Катрина стала безпорадною, мов дитя. «Скільки я тут просиділа?» – спитала вона з раптовим пожвавленням. «З понеділка», – відповіла я. «А зараз ніч із четверга на п'ятницю. Ще-то радше п'ятниця, бо вже світає». «Що? Того ж самого тижня?» Вигукнула вона. — Так мало минуло часу. — Не так уже й мало, як жити з самої води та власної злості, — зауважила я. — А минуло нібито небагато годин, — недовірливо пробурмотіла вона. — Мусило бути більше. Я пам'ятаю, як сиділа у вітарні після їхньої сварки, і як Едгар почав так жорстоко мене ображати, і я звічую побігла сюди. А коли я замкнула двері, мене огорнув морок, і я впала на підлогу. Я не могла цього пояснити Едгарові, та сама відчувала, що в мене починається напад, і я збожеволюю, якщо він не припинить мене дратувати. Я вже не володіла собою, а він, мабуть, не здогадувався, як мені зле, а я ледь себе тямала, щоб утекти від нього і від його голосу. Коли я опритомніла настільки, що бачити і чути, вже світало. «Нелі, я розкажу тобі все, про що я думала» що спливало у свідомості знову і знову, поки я не злякалася за свій розум. Коли я лежала тут, головою біля ніжки стола, дивлячись на сіру пляму вікна у темряві, мені здавалося, ніби я вдома, у своєму ліжку з дубовою панелю, і в мене щемить серце від глибокої образи, якої я не могла згадати з просоння. Я мучилася, гадаючи, що це було бути, і як дивно, всі останні сім років ніби розтанули, так наче їх не було зовсім. Я знову була дитиною, батька щойно поховали, і горе моє було ще глибшим від того, що Гіндлі наказав розлучити мене з Гіткліфом. Мене поклали спати саму вперше в житті, я проплакала усю ніч, а потім поринула у важкий сон. Прокинувшись, я простягла руку, щоб відсунути панель, і пальці мої вдарились об дошку столу. Я провела рукою, по килиму, і в пам'яті спалахнуло все. І тоді мене заполонила нова хвиля вічаю. Не можу сказати, звідки взявся цей розпач, мабуть, це було тимчасове потьмарення розуму, навряд чи є якась інша причина. Та уяви собі, ніби мене, 20-річне дівчатко розлучили із буремним перевалом, і з тим, хто був у тій порі усім моїм світом, і з Гідкліфом. І яким дивом я перетворилася на місіс Лінтон, хазяйку Трашкросгренджу і дружину-незнайомця. Вигнанку, відтяту від усього, що було звичне і дороге. Уяви собі безудню, що мене затягувала. Не хитай головою Нелі, це ж ти допомогла їм згубити мене. Ти мусила поговорити з Едгаром, мусила, і вмовити його, щоб він дав мені спокій. О, я, мову, вогні, хочу вийти звідси на волю, Хочу знову бути тим дівчиськом, напівдиким, сміливим, вільним і сміятись у відповідь на образи, а не шаленіти від гніву. Чому я так змінилася? Чому моя кров падає пекельним вогнем, ледве мені скажуть слово? Я певна, що знову стала б собою, якби мені хоч раз вийти у вересове поле. Розчини вікно навстіж, і нехай так і лишиться. Скоріше, чого ти стоїш? Бо не хочу, щоб ви застудилися до смерті. Відповіла я Бо не хочеш, щоб я ожила Похмуро мовила вона Ну, та не така вже я немічна Відчинюв сама Перш ніж я встигла її спинити Вона підхопилася з ліжка І ледь тримаючись на ногах Перейшла через усю кімнату Відчинила вікно і висунулася назовні Незважаючи на крижний вітер Що жмагав її по плечах Мов батіг Я вмовляла її І зрештою, спробувала відтягти соломісь та гарячкове збудження додавало їй сили. В неї справді була гарячка, в цьому переконали мене її подальші дії слова. Місяця не було, і внизу все сховалося в туманному мороці. Жодного вогника ні поблизу, ні в талині. Усюди давно вже погасили світло. А вогнів Буремного перевалу звідси ніколи не було видно. Та вона запевняла, що бачить їх. «Подивись!» – гаряче скрикнула вона. «У моїй кімнаті горить свічка!» І дерева хитається під вікном, а ще один вогник то світло на горищі у Джозефа. Джозеф пізно лягає спати, правда ж? Він жде, поки я прийду додому, і можна буде замкнути хвіртку. Довго ж йому доведеться чекати. Це тяжка путь, і надто тяжко в мене на серці, що вирушати в неї. А шлях мій лежить попри Гімертинську церкву. Поки ми були разом, ми не боялися привидів ще й хизувалися одне перед одним. Станемо на цвинтарі і кличемо мерців постати з могили А зараз ти на це зважишся, Гіткліфе? Якщо так, я не відпущу тебе Я тоді не лежатиму там сама Нехай мене закопають на 20 футів у землю і звалять церкву на мою могилу Я не заспокоюся, поки ти не будеш зі мною Я не заспокоюся ніколи Вона помовчала і мовила щодною посмішкою Він вагається Хочеш, щоб я прийшла до нього сама. То знайди дорогу іншу, не через цвинтар. Ти зволікаєш? Втішся, ти завжди йшов за мною. Побачивши, що марно суперечити її безумству, я хотіла, не встаючи, дотягтися до якогось простирадла та закутати її в нього, бо не наважувалася залишати її саму біля розчиненого вікна. Коли на мій подив рипнули двері, і до кімнати увійшов містер Едгар Лінтон. Він тільки зараз повертався з бібліотеки і, проходячи перед покоєм, почув наші голоси. Його зацікавило, чи не лякало, що ми розмовляємо глупої ночі. «О, сер!» – вивкнула я, бачачи, що крик жаху вже ладен зірватися з його уст через видовище, яке він уздрів тут, у похмурій на півтемній кімнаті. «Моя бідна пані хвора, і щось я не можу з нею впоратись. Будь ласка, підійдіть до неї та вмовте лягти в ліжко». «Не гнівайтеся, до неї ж ніяк не підступишся, тільки як вона сама забажає». «Катрина хвора?» – скрикнув він, кидаючись до нас. «Зачиніть вікно, Нелі! Катрино! Чому ти?» Він затнувся. Змучений вигляд місіс Катрини Лінтон так його нажахав, що чоловікові на якусь мить відібрало мову. І він міг тільки в зацепенінні переводити погляд із неї на мене. «Вона тут виридувала», – вела я далі, – і майже нічого не їла. Та ні на що не скаржилась. А що не хотіла нічого бачити до сьогоднішнього вечора, то ми й не могли розповісти вам, у якому вона стані, бо самі не знали. Та це нічого. Я відчувала, що мої виправдання звучать не до ладу. Газяїн спохмурнів. «То це нічого, Нелідін?» – мовив він суворо. «Я чекаю більш зрозумілих пояснень такого поводження». «Ви ще доповісте, чому тримали мене в цілковитому незнанні?» Він пригорнув дружину і тужливо вдивився в її обличчя. Спершу вона не впізнала його. Він був поза полем її затьмареного зору. Однак таке марення не було постійним. Відірвавши погляд від пітьми за вікном, вона поступово засередила увагу на моєму хазяйнові і утямила, хто тримає її в обіймах. «О, ти прийшов, так, Едгар Лінтон?» Огнівному піднесенні проказала вона «Ти – одна з тих речей, що вічно трапляються під руку, коли вони менш за все потрібні А як треба їх не знайдеш ніколи Гадаю, зараз голосіння тут буде досить Точно, буде досить Та це мене не втримає від моєї вузенької хати Мого прихистку, де я опинюся ще до початку весни Ось так, не до лінтонів, затям. Не під церковне склепіння. Я буду просто неба, а в узголі її камінь. А ти, як знаєш, можеш йти до них. А схочеш, прийдеш до мене. Катрину, що ти накоїла? Почав мій хазяїн. Я більше для тебе нічого не значу. Ти любиш цього мерзеного гід? Цить! Скрикнула місіс Катрина Лінтон. Замовк не чуєш? Якщо ти згадаєш це ім'я, я тут таки доведу справу до кінця я вистрибну у вікно. Ти можеш володіти тим, до чого можеш діткнутися зараз, але душа моя буде там, на вершині пагорба, перш ніж ти знову торкнешся мене своїми руками. Я не хочу тебе, Едгаре, я хотіла тебе, але це в минулому. Вертайся до своїх книжок. Я рада, що вони тебе втішать. Бо від мене ти більше нічого не матимеш Вона не при собі, сер Втрутилася я Вона весь вечір вас заніс нітніці Та дайте їй спокій і забезпечте гарний нагляд І вона прийде до тями А доти не треба її сердити Я не бажаю чути від вас надалі жодної поради Відповів містер Едгар Лінтон Ви знали вдачу вашої хазяйки І спокійно дозволили її розхолювати І ці три дні ви спокійно дивилися мені у вічі яка жорстокість? Місяці хвороби не змінило б її настільки. Я стала захищатися, вважаючи, що не слід обвинуватити мене в недоброзичилих чужих примхах. Я знала, що місіс Лінтон владна й уперта, кричала я, та не знала, що ви хочете догоджати її на вісні вдачі. Я не знала, що то їй на догоду так треба, щоб я заплющила очі на походеньки містера Гідкліфа. Я вас повістила як вірний слуга. Тепер маю дяку, як вірний слуга. Ну, це навчить мене наступного разу бути обережнішою. Іншим разом самі дізнавайтеся, що вам треба. Іншим разом, коли ви прийдете до мене з доносом, ви будете звільнені, на Неллідін. Була відповідь. А як гарно було б нічого про це не знати, так, містер Лінтон? Сказала я. Гідкрив із вашого дозволу приходить залисятися до міс і щоразу, як вас немає вдома, Клипати на вас, хазяйці У безумстві Катрини було ще досить проблисків розуму, щоб по-своєму осягнути нашу розмову «О, Нелі мене зрадила!» – відчайдушно вигукнула вона «Нелі, мій потаємний ворог! Ти відьма! То ти й справді збираєш чортові пальці, щоб нас зурочити?» «Пусти мене, я доберуся до неї! Вона в мене худко покається!» Очі дівчини палали, ледь не вергаючи блискавки. Вона щосили пручалася, щоб вирватися з рук Лінтона. Я не мала ніякого бажання чекати розв'язки цього дійства, тож вирішила на власний розсуд покликати лікаря і вийшла з кімнати. Коли я йшла садом у бік дороги, то побачила, що на морі, біля гака, до якого припинають коней, михтить щось біле. Та було видно, що вирушиться воно не від вітру. Хоч як я спішила, та все ж спинилася поглянути, що це щоб у після не вигадувати собі всіляких дурниць. Та як я була вражена і розгублена, виявивши, радше навпомацки, що це Фанні, спанєль міс Ізабели. Він висів у зашморгу, скрученому з носовика і вже ледве дихав. Я швидко звільнила його і віднесла до саду. Востаннє я бачила песика, коли він біг слідком за своєю хазяйкою до гори у покій. Тепер я не могла збагнути, як він опинився тут і що за нелюдь так і з ним повівся. Коли я розв'язувала вузол на гаку, мені почулося щось схоже на стукіт копиту у далині. Та я і без того мала про що думати і не зважала на цю обставину. Хоч і дивно було почути такий звук у цьому місці о 2 годині ночі. Містер Кеннет, на щастя, саме виходив із дому. Збирався до одного зі своїх хворих у селищі. Коли я підбігла до нього? Розповідь про недугу Катрини Лінтон спонукала його негайно йти зі мною. То був простий, грубий чоловік, і він не став довго сумніватися, перш ніж повідати, що хвора навряд чи переживе повторний напад, хіба що як цього разу більше коритиметься його вказівкам, ніж було досі. «Не лідін», – мовив лікар. «Я не можу спекатися думки, що цьому є якесь додаткове пояснення. Що там у вас коїться у Гренжі? До нас доходили дивні чутки. Така міцна, здорова дівчина, як Катрина, не зляже отак із нічого. З людьми її складу цього не буває». «А як уже з ними гарячка чи щось таке, то треба добряче поморочитися, щоб їх витягти». «Як це почалося?» «Хазяйн вам усе розповість», – відповіла я. «Та ви ж знаєте, жорстокі нахили цих ерншов». А місіс Катрина Лінтон їх усіх перевершить. Скажу одне, все почалося під час суперечки. Вона натягнулася з люті, і в неї стався напад. Принаймні, вона так запевняє, бо в розпалі сутички побігла до себе і замкнулася». Потім вона відмовлялась їсти, а зараз марить, ніби у напіввісні. Впізнає тих, хто з нею поруч, та її уява весь час повниться дивними думками і видіннями. «Містер Лінтон буде дуже сумувати за нею», – запитливо відказав на це Кеннет. «Сумувати? У нього серце розірветься, як із нею щось станеться», – відмовила я. «Не лякайте його більше, ніж треба». «Ну, я його попереджав, мовив мій супутник. Він знехтував моєю пересторогою, тож мусить змиритися з наслідками. Він начебто останнім часом приятелює з містером Гідкліфом. Гідкліф часто бував у Гренджі, відповіла я, бо вони з хазяйкою давні знайомі, а не тому, що хазяїнові приємне його товариство. Та віднині йому не доведеться обтяжувати себе відвіданими. Він натякнув, що плекає надії щодо місіс Ізабела Лінтон і навряд чи його в нас прийматимуть далі. «А міс Лінтон що, дала йому від Коша?» Таким було наступне запитання лікаря. «Вона мені не сповідується», – відрізала я, не бажаючи продовжувати цю розмову. «Так, вона собі на думці», – зауважив він, похитавши головою. «Все робить по-своєму. Вона б нічого, якби не дівчача дурість. Я знаю від людей, яким можна вірити, що минулої ночі, а ніч була казкова, вона години зодві гуляла з у розсаднику поза вашим будинком. І він намовляв її втекти з ним, не заходячи у дім, сісти на коня і гайнути звідси. А вона нібито змогла відкараскатися від нього, тільки пообіцявши, що до наступного побачення підготується краще. Коли це буде, мій оповідач не почув, то ви скажіть містеру Лінтону, щоб він наглядав за нею. Ця новина вселила в мене нові страхи. Я покинула кинете і майже всю дорогу додому мчала стрімголов. Песику усе ще скаволів у саду. Я на мить спинилася, щоб відчинити йому хвіртку, та він замість того, щоб бігти до брами, крутився туди й сюди по траві, щось винюхуючи. Ледь не вискочив на дорогу, та я підхопила його і понесла з собою до будинку. Піднявшись до спального покою Ізабели, я побачила, що мої лихі перечуття справдилися. В кімнаті нікого не було. Якби я зазирнула сюди на дві години раніше, звістка про хворобу місі Забел Лінтон змогла б утримати дівчину від такого переступу. Та що можна було вдіяти зараз? Їх вдалося б перепинити, лише кинувшись на вздогін цієї ж миті. Проте сама я не могла їх переслідувати. А сполохати усіх у домі теж не наважилася. Тим паче я не могла посвятити у цю справу хазяїна. І він був у такому відчаї, що в нього не стало б сили знести нове горе. Мені лишалося тільки тримати язика за зубами і дозволити подіям йти своїм плином А оскільки вже перейшов Кеннет я не дуже вправно приховуючи своє збентеження пішла його зустрічати Катрина лежала у тривожному забутті чоловікові вдалося її втихомирити Зараз він схилившись над її подушкою стурбовано придивлявся до кожного поруху кожної зміни в неспокійному виразі її обличчя Лікар склавши собі уявлення про її хворобу Підбадьорив його надією на сприятливий вислід За умови, що ми надамо їй цілковитий спокій Мені ж він сказав, що їй не так загрожує смерть, як остаточна втрата глузду Цієї ночі ні я, ні містер Едгар Лінтон не склепили очей Та ми й не лягали спати Всі слуги також стали раніше, ніж зазвичай Ходили по дому навшпиньках і перешіптувались одне з одним На ногах уже були всі, крім місі Забели і дехто вже докинув, що вона спить надто міцно Її брат також спитав, чи вона встала І, здавалося, з нетерпінням чекав на неї ображений Що вона виявляє таку байдужість до своєї невістки Я боялася, що він звелить мені її покликати Та я була позбавлена сумної нагоди першою оголосити про втечу Одна зі служниць, необтяжена інтелектом дівчинського Яке рано вранці послали до Гіммертона в якійсь справі Захекана Влетіла нагору і скочила до кімнати, репетуючи «Ой, боже мій, боже! Що ж далі буде, хазяїна, хазяїна, наша панянка?» «Ану цить мені!» – нагримала я, роздратована її вещанням «Говори тихіше, мері, в чому справа?» – спитав містер Лінтон «Що трапилось із вашою панянкою?» «Її нема, нема, це вона з отим от Гіткліфом втекла!» Видихнула дівчина «Це неправда!» – скричав Едгар Лінтон, схвильовано підводячись із місця. «Цього не може бути! Як вам таке тільки до голови прийшло? Не дінь, ідіть і відшукайте її! Це неймовірно, не може такого бути!» Говорячи це, він підвів дівчину до дверей та ще раз питав про причини такого твердження. «Ну, я стріла по дорозі того хлопця, що молоко приносить», – злякано бурмотіла дівчина. «А він сказав, ото вже, мабуть, гвалт піднявся у Гренджі». Я думала, що він про прохазячен хворобу і кажу так, а він мені «Та хтось же і поїхав їх доганяти?» Я стою, дивлюся на нього, він побачив, що я нічого не знаю і, ну, розказувати, що якийсь джентльмен і леді заїздили до кузні підкувати коня у двох милях від Гіммертона, десь опівночі, півночі. А ковалева донька встала нижком подивитися, хто там, та відразу ж обох опізнала. І вона помітила, що той чоловік гід то був. Вона добре роздивилася. Та його ні з ким не сплутаєш Дав їй батькові соверену платню А владі на лице була насунута накидка Та вона попросила води І поки пила, накидка сунулась І та дівчина її гарно розгледіла. Потім, як вони поїхали Гідклі втримав обохколий заповід І вони звернули не до селища А в другий бік І поскакали так скоро, як тільки можна по такій дорозі Ковалова донька нічого не сказала батькові Та вранці розплескала про таке діло всьому Гімертону я побігла і зазирнула задля годиться до кімнати Ізабели і, повернувшись, підтвердила слова служниці. Містер Едгар Лінтон знову зайняв своє місце біля ліжка. Коли я увійшла, він звів на мене очі і, прочитавши усе на моєму розгубленому обличчі, відвів погляд, не віддавши мені жодного наказу, не зронивши й слова. «Треба щось вдіяти, щоб їх захопити і повернути її додому», – спитала я. «Що ми маємо робити?» «Вона пішла з власної волі», – відповів хазяїн. «Вона мала право піти, якщо їй так треба. Більш не турбуйте мене через неї. Віднині вона моя сестра лише за іменем, не тому, що я їй зрікся, а тому, що вона зреклася мене». От і все, що він сказав із цього приводу. Відтоді він не питав про неї і не згадував її імені. Лише наказав мені відправити всі речі, які були в домі, до її нової оселі, коли я дізнаюся, де вона.